Nola ez, eh, endai aspaldi denik hasi du debate hori, eh, eh, gaukko debatea ez da izten, eh, debate hori hasi zen aspaldian, eta aspaldian endaian eh, galderak izan dira, jakiteko nola antolatu berzen ipagaldean, nola antolatu berzen ategia arteko aremanak iparraldeari bide berri bat irikitzeko eta eta debate hori batera organizatu du azken hilabete eta urteetan eta autetxia iniz partua hartu dute debate hori alderdi guztien gainetik da, eta endaia parte hartu du debate hortan luzaz eta hauteskundetan edo ez hauteskundetan beti debate hori hori izandaien daian Eta jadanik ikusi ginean oain dela biru hilabete hemen uh, debatea egina zela eta errikoetxeak eta alde bozkatuko zuela eta gaur begiz hori bozkatu dugu. Eta nipoztena izan eta azken finean baterak eramandu du debateari hori uh, endaian uh, markatzen du puntuat eta espero dut puntu hori beste egi hainitzetan markatuko dela, endaia markatu bezala.